Ya Maulana ya sami' bi hurmat Muhammad la tadharajana Maulana Maulana ya sami' bi hurmat Muhammad la tadharajana wahai tuhan kami wahai tuhan kami wahai yang mendengar panggilan kami Demi kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau putuskan harapan kami. Maulana, Maulana, ya sami' du'ana. Dengan ya Rabbi, lah tadh'ar rajana. Maulana, Maulana. Panggilan kami demi rahmatMu, Ya Almiah Tuhan, janganlah Kau putuskan harapan kami. Maulana, maulana, ya saya mengdoa bi hormat Muhammad. Belilna munana. Wahai yang mendengar doa kami Demi kehormatan Nabi Muhammad Kabulkanlah harapan kami Inna in akhtakna Aw khatbun dahana La yakshibu burrana Khairuka ya maulana Maulana Jika sekiranya kami bersalah atau ada suatu malapetaka menimpa kami, maka tiadalah yang menyingkap balak kami, kecuali hanya Engkau ya Tuhan kami. In amrun a'yana, awdahrun anana, la narju manjana, illa min maulana maulana. Jika ada kesulitan yang kami alami atau musibah yang membingungkan kami, maka kami tidak mengharapkan kelulusan kecuali daripada engkau ya Tuhan kami. Fi Rajwak Maulana, Asharna Al-Ajbana, Famnunya Maulana, Bifadlikala Tamzana, Maulana. kami tidak tidur maka berilah kemurahanmu jangan melupakan kami ilahi wahmih mana wa dammir man adana judd dhullan wa ihsana li aqsana wa adnana mawlana mawlana dan jagalah kawasan kami dan bias dan binasakanlah yang memusuhi kami limpahkan kemurahanmu kepada keluarga yang dekat maupun yang jauh rabbisma'a syakwa na wa ajr rabbi du'ana jammal wajli marana wa la tkhayyid Tuhan kami, dengarlah keluhan kami ini dan kabulkanlah doa kami. Perindah pekarangan pemeliharaan kami, janganlah mengecewakan kami. Maulana, maulana, ya sami' du'ana, bihormat Muhammad, taqabbal du'ana. tuhan kami wahai tuhan kami wahai yang mendengar panggilan kami demi kehormatan nabi muhammad terimalah permohonan kami wa sallallahu ala Al-Izzati Amma Ya Sibun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini doa Karangan salah seorang daripada Orang yang soleh Karnanya saya sarankan saudara pun bisa membacanya Sebagaimana Ya Rabbana Atta Sekarang mari kita membaca Ya Rabbana Atta ya, ya Rabbana na dini wa dul min mahabba ahli